Maiyeshimapia yambunge gulamali na nene mayawakazoaji wa mbola manonga. Mwandaji ni Brightoni masalo mi mimi naichua Ananias Edgar. Seifu hamisi seidi gulamali ni mwanasiasa mwenye somukubwa la maisha ya wongozie. Huyo buwana mdogo anafikirisha na kuumiza kilia wengi sana kuhusu waini ya ongozi wake huko jimboni manonga wilayani igunga kama mwakilishu wake. Sijui ni kwanini brightonimasalu huwa na mwita buwana mdogo, licha kuwa kiumri ni kaka yake. Hili ni tamuuliza brightonimasalu wakati mwingine. Kwa leo ni ruhusu tu ni mchambuwe mbunge huyu. Nambaye ya megeuka lulu kwa wakazo wa manonga, tangu wachaguliwe kwa mbunge wao kwanzia mwakrafu mbili na kumine tano hadi sasa, hakeendeleza muhula wa pili. Tarehe tatu oktober, mwakrafu mbili na ishori na moja, mweshi miwa seifu gula mali, anatimiza miaka 37 tangu waleonejua kwa mara ya kwanza, namo mwakrafu mbili na ishori na moja, mweshi miwa seifu gula mali, anatimiza miaka 37 tangu waleonejua kwa mara ya kwanza, namo mwakrafu mbili na ishori na ishori na moja. Lakini ilicha ya umri huo mdogo, gulamali, amekuwa mwalimu wa kipeke kuhusu uongozi na maisha kivipi, iko hivi. Kwa sasa, buwana mdogo, anaishi maisha yenye utoshelezi wa kila kitu. Hili jina la buwana mdogo, Brighton ni masalu, ananipo katimgumu sana. Basu buwana, gulamali ya maishi maisha ina zote, amekulia kwenye familie yenye kila kitu. Lakini badaya kaishi maisha kusuguwa ndala, maisha kutembelea kuchia. Lakini fikra, nakumbu kumbu, kumbu za kula mkate unye blue bandi na maziwe ya nido, zikamuwa masisha kupambana na maisha na sasa naishi jimboni manonga wila ya ni igunga mkwa nitabora, akiwa na kila kitu li chokosa ujanani. Gula mali, anaishi igunga na majirani zaki wanajivunia sana. Hapa nataka ni kupeno ndo katha za mweshimi wa gulamali kama muanzirishi mtetezi, msimamizi na msemajimku wa matatizo ya onanchu wa jimbo la manonga. Kwanza tambua, jimbo la manonga li mitokana na kumegua kwa jimbo la igunga. Hii ni misheleza sana huko nyuma. Seifu hamisi gulamali, ndiye mbunge wa kwanza wa jimbo. Kwanzia mwakalfu mbili na kuminetano, na sasa ni mwula wakiwapili ya kiwasemea wanyamwezi hao. Gulamali, amifanya kilakito lichopanga kukifanya manonga. Nilizungumza na baadhe wa kaza wa manonga, wakaniembia hata kama mungu atamoku muita gulamali leo, hawana wanachumdai. Ingawa, hawaombi, litoke jambo hilo kwa sasa. Basi buwana, nondo zenyewe ni hizi yapa. Kwanza, kwenye afya agulamali, alipambania kwa moyo wa dhati kabisa ujenzi na wimarishaji hadi kutumika kwa kitu cha afya chasimbo. Ambapo alichangia ujenzi na ukarabato majengo, pamoja na kununuwa gari la kubebe wa gonjua gari la kisasa sana, lenye utoshelevu wa vifatiba vyote. Kwa hathi ya gari hilo, Rilipaswa kuwa pale muimbiri, lakini buwana mdogo wakariweka simbojimbo ni manonga. Na alikawa linatumigo kwa wilaya nzima yegunga. Vraito ni masalu buwana. Sijui hirijine la buwana mdogo analipende ya nini? Nitamuuliza kweri. Au sijui ni kutokana na umbo la umweshimu wa gulamali na utanashati wake. Yote ataniambia kwa nini na muita buwana mdogo. Pia, gulamali alilunula vitanda vingivya kujifungulia kina mama. Jimbo zima la manonga, pamoja na kuboresha huduma kunye vituwa vingine vya afya kama choma chankola na maineo mengini ya jimbo la manonga. Gula mali, anamengi sana huku manonga, haya maliziki kuyeleza kwa hapa. Nenda manonga ukajione. Breitoni masalu, atakuwa mwenyeji wako. Kuhusu erimu, kwanza kabisa gula mali, anatekeleza hadiyaki ya kwasomisha wafaulu wa kidatu chane kwa jimbo zima, Hapa ni muhimu ni kueleze jambo. Jimbo la manonga linakata kuminatisa, vijiji sabini na miungoni wama jimbo makubwa kabisa hapa nchini. Sasa gulamali anawasomesha wanafunzi miatatwa mwaka huu, waliofaulu kujiunga na kidato chatano kwa jimbo zima. Hadi watakapo hitimu na kujiunga na vio vikuu, pesa yaki gulamali. Huyubwana anamoyo wakipeke sana. Barabara na majisafi na salama. Tayari Gula Mali anasimamia kwa ukaribu sana ule mdadi wa maji ya zwa Victoria kutoka Ziba Nkinga. Huku mdadi huo utafika mpaka simbo na choma chankola. Na mwaka huu kama nakumbuka ambio za mwengi wa uhuru zilizindua kitoki kubwa cha maji changuriti. Maino mengine ametatua maji ni muisi, simbo, ziba. Ibolo Gero, nyande kwa ambapo maino mengine ya nendelea kutengenezwa visima vya magi hayo na wanancho manonga watondokana na shida ya magi kabisa. Barabara za mita huko choma chankola na maino mengine jimbo ni manonga. Gula mali anawasimamia tarula vilivyo sana. Sasa ukifika choma chankola na maino mengine manonga. Barabara ni mupi ya kabisa, paa na anazenya kufutia sana sana. Brighton ni masalu, alimuuliza mweshima wa gulamali nini mpangu wake kuhusu miundombinu wa barabara. Yei alijibu, ni lazima tuweketaza barabarani kuanzia maenewe nyandekua, ibolo gero, ziba na nkinga na simbo. Uyugula mali huyu, hakika mipanga makubwa sana kuhusu jimbo la manonga na kusema ukweli, Nina waonea wivu sana wakazo ya wa jimbo la manonga kwa kupata mwakilishi sahi mwenye kubeba shida zao kwa wimbo wa moyo mkuu. Kitupeke ya mbacho kina muumiza kichwa kwa sasa ni barabara ya kutoka kwa ocho maku jaziba, mkinga. Simbo mpaka puge kueka lami. Anasema kilifanikisha hilo la ujienzo alami? Anaweza kufikiri ya vinginevi uju ya jimbo hilo. Kwenye michezo, wana manonga wanachekelea. Gula Mali ana utaratibu wa machinda na michezo mbalimbali chini moamvuli ya Gula Mali kabu, ambario sasa yanamia kasa ba na makahuo finali zake zinafanyika tarashiri na tatu mizigo pale ziba. Zaidi yavijiana elf kumina na wamishiriki kuwazianza vitongoji, vijiji, kata na sasa jimbo. Leo Gula Mali anaanza maisha mapia, mia kasa latina saba kuzaliola keni mwenye mamba mengi na makubwa machini mwa k? hasa kwa wakazu wa jimbo la manonga. Kuhusu maisha yake mengine binafsini mishaeleza hapa pa anani ya Seedika TV. By the way, tare 3 oktober ukiwana sherekea birthday yako, mimi nakuambia happy birthday mwashima sefu gula mali. Miaka yako ni micha achesa na kuringanisha na mambo na wefanya maisha ni. Hakika mungu alikuumba watumikiwa na manonga endelea gula mali. Songa mbele kakamkubwa, wewe ni kiongozi bora sana kwa ikutokea kwa mkua watabora Wana CCM wana kufahamu tangu ukiwa mwenye kitu wa UVCCM kwa mkua watabora Unapoianza safari ya miaka 37 tangu kuzaliwa kwako Hayo ni maisha mapia mbayo, ninaamini utakuja na fikra mpia Kuhusu maendeleo ya wakazo wa manonga Heri kuzaliwa mwishimu wa gula mali Mungu, wakujalie meshe marefu na afya tele, wana manonga bado na kuitaji sana. Hongera pia kwa kuyongoza vye maa kamatia kudumi ya bunge ya nishati na madini, kama makamu nye kiti. Watanzania wanajivunia sana kwa nakiongoza waina ya mwishima seifu gulamali. Happy birthday once again, mwishima seifu hamisi gulamali, mbunge wa jimbo la manonga, wilayani igunga mkwa ni tabora, mungu akutangulie. Wanamanonga e, hakika mnajembe na kiongozi bora sana. Mtumieni angali anapumua kabla hazijaja siku ambazo mtasema laite yangi kwepugula mali. Hazijaja izo siku. Muandaaji ni Brighton Masalu mimi naitua Ananias Edgar. Je, unajambu muhimu ambalo ungependa jamiri jue. Wasiriana na Foma Entertainment... Tukutangazie jambori, lolo najami yao Tanzania, hairidi juu e. Tucheki kupitia WhatsApp, puaanza na lama kudumlisha mbili tano tano. Saba tano saba, nane nane, sita tatu saba sifuri. Kwa mabadiliko yake maisha na mapambano amafanyikiwa duniani, usikosepia kununua vitabu vya dini simpaga zee. Wasiriana na dini simpaga zeko sifuri sabatano tatu, sita sita tano, ne nane ne. メミネイトはアナニアスエディガー。